Рада вітаю в українській читальні, нині в кухрі історії продовження містичного роману Івана Дурського «Той, що обманює смерть» Розділ 45 Вечір настав несподівано. Він прийшов, а я й не помітив. Він застав мене в роздумах. Стільки ще потрібно було зробити. В момент нашого тріумфу тоді в будинку мені здавалось, що найважче позаду. Тепер я бачив свою помилку. Вся веселуха ще попереду, а то було так розминка. Мій брат чекав мене там, де й домовились. Виглядав він як все, при параді. На лиці впевнена усмішка, що може зійти за доброту для того, хто не знає мого брата. Поряд з ним стояв Саша. Ми не дивились одне одному в очі. Ну і чорт з ним. І я намагався донести йому, хто мій брат насправді. Не віриш мені, то й нехай. Радий тебе бачити, Макс. Мій брат розплився в лагідній посмішці. Він закрокував мені назустріч. Простягнув руку. І я потис її. І я б збрехав, якби раптом сказав, що це було неохоче, чи через силу. Ні, хоч я й не довіряв йому, він все ж мій брат. Цього не викреслити так просто. Я любив свого брата, як би я це не заперечував. Але дозволити йому робити все, що задумається, я теж не міг. «Сподіваюсь, в тебе гарний план», – тихо сказав я. «Довіряєш мені складати плани?» Той не міг стримати свого самолюбства. Ні, але виходить в тебе краще. Він не припиняв світитися, наче новорічна ялинка. Що ж, нехай думає, що він головний. Потім поглянемо, хто з нас хитріший. Давайте перемістимось десь в машину, запропонував Саша. Згода, кивнув Марко. Ми пішли в, на цей раз чорне, третє БМВ. Хороша стара машина. І щось мені підказувало, що взяв її Марко не просто так. Але питати я не став. Мені було цікаво, куди ми прямуємо. Саша сів на заднє сидіння. Ми з Марком спереду. Двигун тихо загрохотів, і машина смикнулася, наче з просоння. «Коли ти останній раз сидів за кермом?» – спитав Марко. І я знав, до чого він хилить. «Швидкість – моя слабкість. Я тому навмисне уникаю машин та мотоциклів, навіть велосипедів. Мати під собою кілька кінських сил і не скористатись ними – для мене це злочин. Я швидше розіб'юсь, ніж їздитиму по правилах». «Півроку тому» – Саша слухав нас з цікавістю. «В принципі, як і все». Він як губка всмоктував в себе кожну почуту краплю інформації. Жаль, що в корисності інформації він не розбирався, тож мозок його інколи наповнювався відвертим лайном. Але Саша не розбирався, він втягував у себе все, наче той полосос, тож логічно було би припустити, що скоро місця там не залишиться ні на що. «Може, поміняємося?» – між тим запропонував Марко. «Згадаєш старі часи?» «Останній раз закінчився не дуже», – нагадав я. «Саша, мій брат за кермом, справжній лихач!» Марко глянув на нього через дзеркало. «Не боїшся розбитись?» Для вигляду він ще й пригальмував. «Боюсь», – зізнався той. «Але я з машини не вийду». «Давай, Макс!» – підштовхував мене брат. «Ти ж сам хочеш цього!» О, так, я хотів. втиснути педаль газу, наскільки мені дозволяв автомобіль, і вичавити з машини максимум. Але я пам'ятав. Пам'ятав, як останній раз мене красиво кидало по дорозі, як машина переверталась, залишаючи на асфальті маленькі частинки себе. Мені пощастило, відбувся лише з синцями, струсом та двома переломами. З того часу я намагався їздити обережно, але в мене таки погано виходило, тож я перестав їздити взагалі. І я прийшов шукати того психопата, а не фігнею займатися. Я все ж знайшов у собі сили протистояти цій спокусі. Якби я не знав Марка, я б не помітив нічого. Не помітив би трішки скривлених куточків губ. Не помітив би цього блиску в очах. Не помітив би, що він злиться, раз вже в нього не вийшло маніпулювати мною. Але я занадто добре знав його. Він, наче диявол, підштовхує тебе до речей, котрих ти хочеш, щоб потім нав'язати тобі потребу в своїх речах. Так він обдурював всіх. На його солодкого отруту велись всі, і я розумів, що цю ж отруту він починав лити на мене по каплі. Ну що ж, Марко завів двигун. Тоді поїхали. Куди саме? Побачиш, готуйся, дорога не близька. Машина зірвалась з місця. За дві з половиною години ми дістались до Львову. В місцевому морзі ми просиділи до ранку, вивчаючи все, що могли. Таємниці розтину, причини смертей. Ми поперегортали масу паперів, доки знайшли те, що шукали. А саме тих. Жертв нашого психопата. В Львові їх було двоє. Хлопець і дівчина. Молоді, їм ледь виповнилось 18. Але самого доступу до тіл не було. Вбивства стались кілька місяців тому. Далі ми поїхали ще по кількох містах. Марко міг би розповісти це без всіляких поїздок, але він чомусь не став цього робити. Він обрав довший шлях. Але так я хоча б знав, що він не водить мене за ніс. Так я бачив усю географію його руху. «Вбивця вбиває лише при приїзді в нове місто», – підсумував Саша, коли ми стояли на калузькій автостанції і курили. До Франківська нам було півгодини їзди. Вся ніч, а за нею й ранок, пішли на знайдення жертв. І все ж ми щось пропустили. Через термін давності ми не мали доступу ні до одного тіла. Ми взагалі не мали нічого конкретного. Ні способу, ні мотивів, ні почерку. Нічого, що бодай наведе нас на розгадку. Ніч даремно згаяли, пробурчав я. Мене вдома мала чекати Карина, або можна поїхати до Лілії, якщо вона не на роботі. А замість того я тут, старчу на холоді і чекаю, доки Марко вирішить, куди нам далі їхати. Розумієш тепер, чому мені потрібна твоя допомога? – позіхаючи запитав Марко. Я ледь помітно кивнув. Хоча, чесно кажучи, тоді я не мав ні найменшого уявлення, де і як його шукати. Є ідеї, що об'єднувало всі жертви? – запитав Сашко. Ми розвели руками. Між жертвами нічого спільного. Різний вік, вигляд, стать, способи вбивства. Дивно, що Марко взагалі знав, кого шукати. Стоп! – я підозріло глянув на нього. Брат в цей момент глянув на годинник. А чи знає він, кого саме шукати, чи просто вводить мене за ніс? Якщо припустити, що знає, то звідки саме? Як же він це робить? Що він мені не розповідає? Мій погляд привернула ще одна машина. Вона стояла зовсім близько від заправки я б не звернув на неї уваги, якби не бачив її раніше. Червоний опель, а в ньому той же чоловік, що намагався затягнути мене в машину. От Наталя, от же сука, взяти і от так просто підставити мене. Ні, навряд чи вона б встигла це зробити. Та й не знала вона про наші плани. Чи знала? Брат перервав мої роздуми. «Що з тобою?» – спитав мене Марко. «Все добре», – збрехав я. Поїхали звідси, бо холодно щось стає. Брат глянув на Сашу. Той рився в відданих йому паперах і не звертав на нас уваги. Тоді Марко перевів погляд на мене. Не потрібно було нічого говорити. Ми вже бували в таких ситуаціях. Нам не вперше, хоча тривожні відчуття не покидали мене. «Звісно, звісно!» – підіграв він мені. Розділ 46 Від Карини прийшло коротке повідомлення. Я спочатку подумав, що воно пусте, допоки не побачив маленьку крапку замість будь-яких слів. Моє серце стислось в грудях. В шлунку з'явилась порожнеча. Отак так все?» «Без нічого?» Вона просто пішла. Перед очима була картина того, як вона тихо плаче, пакуючи свої речі. Я, немов на власні очі, побачив, як вона ходить по кімнаті з телефоном, курить за кухонним столом, набирає мій номер і одразу ж стирає. І от вона наважилась. Ззовні я, мабуть, просто виглядав сомленим. «Добре, не хочеться про це говорити». Покосився на брата, що позіхав за кермом. Він таки добивається свого, він знищує все, що утримує мене. Перехитрив мене собака. А в історії ще є випадки, подібні до ваших, поцікавився Саша. Навряд чи, відповів Марко, мало хто розповідає про таке. Просто я тут подумав, а що, як це передається по спадковості? Микнув я. Саша знітився. Звісно ж, він мав би знати, що й нас часом відвідує така ж думка. А раптом це чиїсь гени. Може, передається по спадковості, але в наших батьків цього немає, в їх батьків цього немає, а в нас з Марком є, і то настільки сильно, що аж заважає. Не передається, відповів йому Марко. Ми перевіряли. Як саме? Ти знаєш, що схоже в усіх людей? Запитав я. Що? Позаду! Заволав Марко. Переповісти одне з найвизначніших досліджень нашого покійного професора я не встиг. В старій БМВ, на щастя, спрацювали подушки безпеки. Добре, що замить до того, як в нашу машину врізалась інша. Я не встиг навіть зрозуміти, що сталося, як моє лице вдарилось в щось м'яке. Марко втратив управління і машину розвернуло поперек траси Калуш івано франківськ Ми почули свист шин, а потім зрозуміли, що машину починає перекидати. В салон полетіли друзки бокового скла. БМВ злетіло з дороги в кювет. Ми не були пристебнуті і наші шиї відчули поверхню даху. Сащі не пощастило найбільше. Він сидів позаду, куди й припав удар. А зараз ми троє напівлежали в перекинутій машині. В голові паморочилось. По лиці стікала цівка крові. Ліва вилиця заніміла від удару в щось тверде. Рухатись я не міг. Взагалі нічого не міг. В голові паморочилось. В ухах сильно гуділо. Я був близький до того, щоб втратити свідомість. Але я противився цьому з усіх сил. В очах то ставало темно, то світліло. Я простягнув руку до дверей. Заклинило. Глянув на Марка з Сашою. Брат був непритомним. Саша тримався за голову. Я хотів їх покликати, але не міг видати й звуку. Мені потрібно було на повітря. Я з волом почав ковзати по уламках через розбите скло. Від цього в голові паморочилось ще дужче. В очах повільно, але вірно почало темніти. Поринаючи в сон, мені здалось, що до нас під'їжджають дві машини. Одна – сірий мікроавтобус, інша – знайомий червоний опель. Я хотів вилеїтись, але сили покинули мене остаточно. Стара знайома темрява вкотре кликала мене до себе. За шість років до. Вдихни цю ніч, відчуй нічне повітря, Дай йому наповнити твої груди силою, що воно таїть в собі. Відкрийся їй, відчуй її єство, Пусти в себе ту силу, що вона тобі дає, силу, що дасть нам змінити цей світ. Як доказ своїх слів Марков зробив глибокий вдих. О, так, з насолодою протягнув він, ми змінимо цей світ. Я мовчав, мені більше подобався порт нічного Севастополя без будь-яких звуків, лише тиха мелодія моря. «Макс!» – покликав він мене. «Що?» «Ти віриш, що ми змінимо світ?» «Вірю. Бог дав нам можливість щось змінити. Це не прокляття, Макс!» «Що ж тоді це?» «Це дар, котрий ми подаруємо людству». «Думаєш?» «Впевнений!» – Марко поклав руку мені на плече. «Я не про те. Думаєш, варто його змінювати? Хіба світ?» Вартий порятунку? Звісно ж, головне вірити. Я вірю, що ми змінимо його. Я вірю, що наш дар дозволить нам це. А якщо це не дар? Якщо правий я, а не ти? Якщо ми таки прокляті? Значить, ми перетворимо прокляття на дар. Головне вірити. Я вірю. Розділ сорок сьомий Приходити в себе завжди важко. Це наче ти виходиш з теплої води протяг, і тобі точно неприємно. До речі про воду. Вона в такі моменти діє краще на шатирного спирту. Я смикнувся. Готовий полетіти вгору на чептах. Але не зміг. Перше, що я відчув, це те, як сильно мене сліпило від світла. В приміщенні горіла лампочка. Яскрава, сука, випалювала мені очі. Я озирнувся навколо себе. Старий, просторий гараж. Лампа висіла наді мною. Її світло добралось до мене. Варто мені було лише підняти голову. Було душно, нестерпна жара. І гірше неї була лише електронна музика, що грала десь на задньому фоні. «Прокинувся?» Почув чийсь неприємний голос. Я не відповів. Замість цього мене повалило в бік зі стільцем, на котрому я сидів. Плече і голова відчули твердість бетону. Проте тоді я не зважав. Мене вирвало. Ти глянь, який ніжний. Позаду мене почувся регіт. В мене не було сил послати їх к бісу. Я важко дихав. На очі навернулись сльози. Мене знову вирвало під загальний регіт. Дужі руки підняли мене разом зі стільцем. Аж тепер я зрозумів, що міцно прив'язаний до нього. Так, згадуй, ну ж бо згадуй. Ми попали в аварію. Нас нагло підрізала машина, і ми полетіли з дороги, перед тим перекинувшись в тій же машині. І я втратив свідомість. Прекрасно, що було перед тим? Коли я намагався вилізти, я побачив дві машини. Червоний опель і сірий мікроавтобус. Далі спогади плутались. Я не знав, що було насправді, а що плід моєї уяви. Лампа освітила здорового лисого чоловіка в чорній футболці. Звичайно лице не обтяжене емоціями. Маленький ніс і вуха на неприродно здоровій голові. Прокинувся? Я задав тобі питання. Він вдарив мене в щелепу. Прив'язаний до стільця я не міг вивернутись. Та частина, на котру припав удар, запекла, наче від вогню. Ясно всередині тріснули. Я виплюнув кров на холодний твердий бетон. «Якого дітька тут відбувається?» – тихо запитав я. Те, як мене знайшли, не викликало сумнівів. Той клятий мусор навів їх на мене. Їх? Кого? Це може бути та жінка, чийого його чоловіка я відмовився рятувати? Може, по мою душу прийшов комітет з дослідження паранормального? Хоча толку їм з мене. Все-таки та жінка. Невже так швидко? Я уважніше роздивився того, хто мене вдарив. Лице звичайного бидла. Це не говорить мені ні про що. Тіло сховане під футболкою. Руки розтатуйовані, але я не міг побачити, що саме там було набите. Потрібно було дізнатися, що. Чекати на варіант. Думати потрібно швидко. «Б'єш, як дівчина!» Кривава слина вилетіла на землю біля ніг того, хто мене бив. «Он як?» Той вийшов на світло. Він схопив мене за шию. Хват у нього був такий міцний. Сталеві лещата перекривали подачу кисню в мою шию. «Ти смішний!» – прошепів він. «Веселун, га! А без зубів ти теж будеш таким веселим!» Він замахнувся ще раз, але не вдарив. Чийсь знайомий голос заборонив йому бити мене. Мовляв, я ще маю відповісти на деякі запитання. На світло вийшов ще один. Цього я знав. «Ти?» – прогорчав я. Коп задоволено всміхнувся. Я пожалів, що в мене зв'язані руки. Дивно, взагалі було відчувати цю злість всередині себе. Раніше я б не міг справитись із одним з них. Тепер же я відчував в собі стільки ненависті, що поклав би всіх присутніх. Думав цей кінець, не приховуючи свого тріумфу, запитав він. В його руках був електрогенератор. Такі зазвичай беруть, щоб мати освітлення там, де немає електричних кабелів. Весілля на природі чи зарядити освітлення в маленькій колибі. Він обережно поставив його переді мною. Знаєш, під'єднав до акумулятора дві клеми, ніколи не любив просте побиття людей. А я ніколи не любив продажних мусорів. Він пропустив мої слова попри вуха. розмотав дроти, дав їм в руки тому скінхеду, що бив мене. Так я таки роздивився татуювання, і все швидко стало на свої місця. Він навів на мене товариство покійного Едика, він вирішив здати мене їм, і скоріше за все тій жінці, двох зайців, як кажуть. «Зараз тобі буде боляче», – з насолодою сказав він. Прикріпив до мене електроди. «А він не здохне випадково?» «Не повинен. Тут невелика сила струму. І надовго акумулятора не вистачить. Я спеціально не робив повний заряд. Якщо безперервно, то хвилин на сорок. Але тоді в нього не витримає серце». Проте, якщо підійти до цього з головою, то електротравму другого або навіть третього ступеня нанести цілком реально. Ти ж знаєш, що це? Я знав. Останній шанс розповісти мені все, що я захочу, глянув на мене. Іди ти, гаркнув я. Давай, звернувся до Скінхета з двома клемами в руках. Музика в гаражі стала гучніше. Скінгет задоволено посміхнувся і рушив на мене. В його очах бігали садиські іскорки. Дроти торкнулись до мене. Разом ми утворили замкнуте коло. Мене засмикало, це відчувалось наче один суцільний спазм, що одночасно пронизав кожну частину мого тіла. Крик вирвався з мого рота, і я кричав, наче поранений звір. А Скінхеда це, здавалось, підбурювало, в очах читалось приховане задоволення він більше не битиме людей. І є ж речі й веселіші коп, сам, того не розуміючи, створив нового монстра. Мене між тим смикало так, що я ладен був вирватись зі шкіри. Струм пробирав мене повністю. Тіло смикалось, а грудна клітка по відчуттях мала от-от загорітись. Ще трішки, і моє серце зупиниться. «Досить!» – гаркнув той. Скінхет закінчив. Йому не хотілося. Це ж перший раз він зробив щось таке. До того лише бив і різав, а зараз... Виглядав він, мабуть, ще жалюгідніше, ніж я. Дитина, в котрої забрали іграшку. Наркоман, звени якого висмикнули голку. Німфоманка, з якої злізли за мить до оргазму. Я важко дихав. З очей йшли сльози. Серце шалено калатало. Моє тіло залилось хвилею кашлю. Постраждалі в пожежі легені аж тепер дались взнаки. Тепер ти відповіси на мої питання? запитав Мент. Я промовчав. Тіло все ще смикалось. Мабуть, і голова моя смикалась, і невідома сила змусила мене прошепотіти. Так. Ти вбив їхнього товариша? запитав він. Я заперечливо похитав головою. В тортурах є такий момент, коли ти ламаєшся. Ламаєшся, коли хочеш відтягнути той жахливий момент болі. Твій мозок – все твоє єство проти тебе. Хто тоді? – запитав він. Ти не повіриш, – гірко всміхнувся я. Коп уважно глянув на мене. В якусь мить я вирішив, що він розуміє мене. Ні, здалося. Едик цікавився окультизмом? Він повернувся і запитав скінхеда. Чув щось таке, думав він гонить собі. Коп урвав того помахом руки, повернувся до мене. Він дійсно чимось таким цікавився? Мабуть. Сила волі знову повернулась до мене. Поцікався в Едика про зустрічі. Скінхет знову взявся до роботи. Я спочатку терпів, а потім знову заволав. Розділ 48 Це він? запитала Ліза. Старша жіночка, але слідкувати за собою вона вміла. Брюнетка під каре з очима кольору вороного крила. Я міг лише гадати, як вона виглядала в молодості. Одягнута в джинси та чорну шкіряну куртку. Макіяж в неї строгий, наче спеціально зроблений для блідості обличчя. Він, підтвердив коп. Мені було тяжко дихати. Легені все ще не могли працювати нормально. В гаражі тепер було троє. Мент, Ліза, я чув, як той називав її, та її охоронець. «Вадим!» – Ліза окликнула високого широкоплечого блондина в чорному спортивному костюмі. «Подякуй нашому другу!» «Прошу за мною!» – надиво ввічливо сказав той. Мент здивовано глянув то на мене, то на неї, але це вже було не його діло. Він свою роботу виконав. Твоя подруга Наталя тебе здала. Ліза відповіла на моє питання. Пообіцяла їй не чіпати ні її, ні одну з твоїх подружок. Я мовчав. Я б сказав, що мій мозок був затуманений страхом, але ні. Такого не було. Я пам'ятав, що чекає мене в кінці дороги. Я вірив, що я потраплю в темряву і розчинюсь в ній, як при тому в видінні. І мені було плювати. Я змирився, якась частина мене чекала цього. Дивно, але це можна було порівняти з обрядами гашишів. Коли молодий вбивця вперше потрапляв до свого наставника, його напоювали вином і опіумом. Той засинав, і його переносили в місце, що нагадувало рай – вино, їжа, і повонним повно назайманий горій. Тоді він знову засинав і просинався вже в обителі наставника. І він був готовий на все, якщо наставник обіцяв йому змогу ще раз потрапити в той рай. Міф, але найсильніша організація найманих вбивць трималась на цьому міфі. «Макс, чому ти відмовився рятувати мого чоловіка?» «Тому що хтось би помер замість нього», – пояснив я. «Він ніколи мене не слухав», – сумно сказала вона. «Казав, що це все маячня. А тепер його немає. Немає через тебе». Я знов промовчав. Вона ще намагалась здатись спокійною, але я бачив її наскрізь. Бачив, як в її броні з'являється тріщина. І ось він момент істини. Її маска спала. Вона накинулась на мене. Зацідила мені ляпас. «Давай, розкажи мені, що тобі жаль!» – закричала вона. «Розкажи, як би ти хотів все виправити, давай!» Вона схопила два дроти. Включила акумулятор. Мене знову затрясло від електроструму. Її озлоблений погляд сверлив мене наскрізь. «Кажи!» – істерила вона. Я прекрасно розумів причину її ненависті. Ні, діло не в чоловіку, все набагато простіше. Ліза боялась. Боялась настільки, що й сама не розуміла цього. Страх з'їдав її зсередини, змушував бути жорстокою. Страх забирав у неї залишки глузду та людяності. «Відьма сказала, що ти той, хто обманює смерть», – сказала, коли акумулятор розрядився. Перший час вона все ще не розуміла, чому я не гарчу, наче поранений звір. Тоді, коли до неї дійшло, вона копнула його ногою і вилаялась. В гараж зайшов її охоронець Вадим. Він боязко глянув на неї. «Нужбо!» Вона знову відвісила мені ляпас. «Давай, обмани смерть! Скажи мені, коли я помру! Вгадай, хоча б коли помреш ти!» Я зареготав. Зареготав так голосно, що здавалось, все навколо затихло. Сміх мій був потворний та повний зневаги. Вперше я відчув собі дух незламності. Парадокс, бо до того в мені таке щось зламалось. І те, що зламалось, випустило в мене нову силу. Я відчув, як мене наповнює темрява, Тягне до мене свої руки, оповиває мене ними, і я жадаю цього. Вперше я не боюсь перетворитись на копію свого брата. Ба ні, я сам цього хочу. Вона нахилилась до мене. Смішно тобі! Веселить тебе це, презирливо зашипіла вона. Її очі спопаляли мене. Ти безсила, сказав їй в лице. Твій чоловік був важливою шишкою, скупою знайомств і ворогів. Він забезпечував тебе краденими та вибитими засобами. А тепер його немає, і всі твої друзі хочуть забрати те, що накрав він. Ти сама. Скоро від тебе відвернеться навіть Вадим. Він вже думає, що ти не сповна розуму. І ти боїшся. Ти боїшся всього. Маленька налякана мишка. Скоро ти втратиш все, що в тебе є. Ти розумієш. Що звали я тоді в інше місто, ти б мене не дістала. Хто повірить в те, що я бачу смерть? Хто повірить тобі? Хто повірить в адекватність людини, що ходить до гадалки? Сказати тобі, коли ти помреш? Зміст, Ти й сама розумієш. Спочатку я заберу в тебе все дороге тобі, прошипіла вона. Пусті погрози. Я знову зареготав. Вадим підійшов до неї, обійняв за плечі. Досить, тихо сказав він. Нам треба їхати. Скіни завершать роботу. Він і його друзі помучаться. У нас ще справа завтра. Вона востаннє глянула на мене. Сподіваюсь, що тебе вже не зможуть впізнати до кінця ночі, тихо сказала вона. Цей чоловік теж виглядав жалюгідно, призирливо сказав я, перед смертю. Вона заплакала. зовсім розбита і знищена гором. Ну, знайшла вона мене, то й що? І я зіпсував їй все задоволення від помсти. Знаю, я не мав би такого говорити, але відступати було пізно. Вона приречена. Це лише питання часу, коли на ній з'явиться мітка. А вона з'явиться... Вадим провів її до виходу. Тоді повернувся до мене. Зблизька він виявився ще більшим. Ми дивились одне одному вічі. Його погляд холодний і спокійний. Мій сповнений виклику. Не знаю, скільки часу ми отак дивились одне на одного. Толку з тобою говорити, врешті сказав він. Просто вмираючий звіру, що намагається вкусити когось перед смертю. Сказав приручений пес. Договорити я не встиг. Кулак Вадима полетів мені в скроню. Такого глибокого нокауту в мене ще не було. Свідомість поволі поверталась до мене. Вона прийшла з відчуттям холодного бетону, на якому покоїлась моя голова. Скільки я от так проспав? Я не знав. Все це здавалось страшним сном. Ніколи б не подумав, що до чогось такого може дійти. Мене катували електрострумом. Міліціонер, що продався в сілякій швалі. Скінхеди, ніколи б не подумав, що вони є в маленьких містах. Але зараз я розумію. Україну населяло все дедалі більше чорних. Негри, араби, індуси – на багатих чурок велись доступні дівчата, дівчата, котрих можна було взяти грішми та солодкими обіцянками, і вони розмножувались. Білій расі це не подобалось, от і з'являлись відбиті на голову, як едик. Закриті компанії в закритих закладах на задвірках міських вулиць. А на одній з таких вулиць був я, той, кого вони винили смерті кількох своїх. Варіантів було мало. Взяти вину на себе, сказати правду чи мовчати. Перші два – це смерть моя і брата. Мовчання ж дає нам час. Час необхідний для Марка, щоб придумати, як нам вибратись. Можна ще було спробувати розв'язатись, але я не знав, скільки їх там. І я не знав, чи ми справимося. Але все ж краще, ніж лежати отак от і чекати, допоки тебе продовжать на електризовувати. Я спробував поворухнутись, руки були зв'язані за спиною, ще й причіплені до стільця. На щастя, я лежав на боці, відкрив очі, оглянувся по сторонах, нікого не було. А от музика грала десь за стіни. Та музика, під яку мене катували. Значить, Марко і Саша в двох інших гаражах. Сто відсотків. За порадою того мента, як тільки вони відключаться або розколяться, вони повернуться. Розділ 49. Найважче – це розрізати мотузки на руках. І як тільки я відірвався від крісла і простягнув зв'язані за спиною руки через ноги, і я зрозумів, що це було ще легко. Мої зап'ястя викручувались, наче вужі. Шкіри на них вже не було. Зате мотузка покривалась кров'ю та здертою плоттю. Я гриз мотузку зубами, раз у раз ковтаючи або випльовуючи залишки ворсу. Врешті мені вдалося. Ще кілька хвилин помучитись з ногами і на вихід. Тіло слухалось слабо. Все заніміло. Інколи пробігали корчі. Але перспектива стати безіменним кормом для хробаків мене аж ніяк не тішила. Врешті я встав, знайшов свої речі, оглянувся в гаражі в пошуках чогось, що могло б мені допомогти витягти моїх товаришів. Але нічого кращого за з'єднаний до акумулятора дріт я не знайшов. Ну, краще, ніж нічого. Двері в гараж відкрились. Не придумавши нічого кращого, я сім на стілець, сподіваючись, що ніхто не помітить, що я розв'язався. В гараж зайшов той скінхет, що катував мене. Він більший і сильніший за мене. Шанси не рівні. А якщо ще врахувати ДТП і катування? Але я знав, що вибору немає. Я не міг підвести їх. Мій брат, Саша, навіть відьма з Лілею. Всі вони в небезпеці через мене. Карина, подумки звернувся до неї, хоч я й знав, що вона ніяк би це не почула. Ти права. Я знаю, на кого я перетворився, але це мій вибір. Щоб справитись з всім цим, я маю стати таким. Я був занадто м'яким весь цей час, і я тікав, боячись, брати на себе відповідальність. Краще вже ігри мого брата, ніж така втеча. До цього часу мені. Чисто випадково щастило. Тепер удача вичерпалась. Є тільки рішучість. Є сила волі. Незламність. З приближенням скінгеда я почав скаженіти. Хотілося зірвати з місця, вчепитись в нього руками, здавити його шию. Але ще не час. Готовий продовжувати. Насмішкувато сказав той. Де мої люди? «Поряд!» – він ухилився від відповіді. Кричали і плакали, наче дівчатка. Молились, лише б я перестав. Він блефував. І я сподівався, що він блефував. Всі вагання відійшли на задній план. Нехай втратить пильність. Нехай повернеться до мене спиною. «Ти зараз теж будеш молитись», – сказав він. «Будеш плакати, наче маленька дівчинка». Я мовчав. Давай, хвались, залякуй. Переконуй сам себе у своїй силі. Він повернувся до мене спиною. Хотів справити на мене якесь враження. Ще сильніше залякати. Я не слухав його. Його слова не містили ніякої корисної інформації. Це гнила людина і не варто витрачати час на таких людей. Ні до чого доброго це не доведе. Гнила біомаса. Мабуть, за це я й вдарив його кріслом в спину. Він впав на одне коліно з глухим звуком. Не чекав такого це точно. Я не дав йому опам'ятатись. Натягнув шнур навколо його шиї і здавив. Він замахав руками в марних спробах звільнитися. Він хотів дихати. Хотів ще побачити сонце. Дві хвилини. Думав я і рахував по мірі того, як його покидали сили. Дві хвилини. Потім смерть від косневого голодування. Двадцять секунд. Він спробував встати. Але сильним ударом я травмував йому коліно. Він захотів повернутися, але я пробив коліном в спину, і він впав на живіт. Тридцять п'ять секунд. Я сів зверху. Міцніше стиснувши дріт. Поки він молився, щоб ще раз вдихнути повітря, я молився, щоб втримати дріт. Бог мав вибрати когось з нас. Сорок п'ять секунд. Він обм'як і не борсяся. Бог сьогодні вибрав мене. Одна хвилина і десять секунд. Сили полишили мене, і я звалився з нього. Ліг поруч, тяжко дихаючи. Потягнувся рукою до його червоної шиї з слідом від дроту. Знайшов пульс. Чому я не дотримав його? Тому що я не вбивця. Ось чому. Поволі встав, забрав свої речі, одягнув свою рвану футболку. Від куртки лишилось лише шмаття. Повернувся до сплячого тіла. Полазив по кишенях. Знайшов ключі від гаражу і від машини. Рано чи пізно він прийде в себе, а можливості його втручання в подальші плани треба запобігти. І я поволі пішов до виходу. Обережно виглянув за двері. Він міг бути тут не сам. На дворі стояла ніч і було дуже холодно. Між рядами гаражів носився вітер, підбираючи розкидане сміття. Але нікого з людей не було. Виходить, я провів тут весь ранок, день і вечір. Від усвідомлення цього ноги в мене підкосились. Потрібно було дізнатися, що там з Кариною і Лілею, але спочатку я мав знайти брата і Сашу. Двері гаража я зачинив ззовні. Нехай побуде там. А щоб його не відкрили, я зламав ключ прямо в замку. Це додасть трохи часу. Вночі є один плюс – Вночі людям потрібне світло, а значить, що знайти їх двох буде легше, ніж відкривати двері гаражів на вміння. Гаражі робили собою своєрідний лабіринт, і я не знав, куди йти. В темряві доводилось орієнтуватись по голосах. Літом було сухо, так що знайти сліди було тяжко. Десь мали б залишитися плями крові, але вночі їх не знайти. І я брів, не знаючи куди. Що, як я йду не в тому напрямку? Відповідь знову прийшла неочікувано. Серйозно, рішення завжди приходять за мить до того, як опускаються руки. Скінгет, нарешті, прийшов до тями, і він намагався вийти. Від його стуків в двері можна було розбудити пів Івана Франківська. Не гаючи часу, я припав до найближчої стінки. Десь здалеку почулись крики. Тоді кроки. Хтось повалі йшов на крик. Він ще не розумів, що сталося. Моє серце билось швидше з кожним кроком. Я не можу зараз попастись. Довелось затримати дихання і пролізти між стінками гаражів. Там було сиро, волого. На мене сипалась і ржа. Я заплутався в павутинні, але залишався непоміченим. Згадалась історія про Ісуса. Матір з ним заховалась від римських солдат, а павуки сплели позаду них павутину, щоб остаточно заховати їх від ворожих очей. Ще один лисий чувак пройшов повз мене. Берце чорні штани з підтяжками та в білій майці. Ліниво йшов на джерело звуку. Я пішов по тому напрямку, з якого він йшов. Марко вже розв'язався, коли я його знайшов. Виглядав він гірше мене. Його просто, як старі добрі часи, били. Довго ти? Він сплюнув кров на землю. Де Саша? Я не знаю. Нам потрібно його знайти. Я допоміг брату піднятись. Нема часу, сказав він. Що? Вони якраз зібрались їхати по Лілю. – пояснив Марко. – Думали шантажувати тебе нею. – Який в цьому зміст? Як вони про неї дізнались? – Та жінка їм розповіла. – Ти, видно, її сильно довів. Все-таки я перегнув з моральними добиваннями. Треба було бути м'якшим, але вже пізно про таке думати. Треба вирішувати, чому я цього не побачив. Дивно, але я не бачив смертей, – Після прийому деліріуму. Може, я все ж позбавився цього прокляття? Якби ж все було так легко. Вони знають, де вона живе? Ні, зате знають, де живе Наталя. Чорт! Впориві злості я годив колами. Треба було витягти Сашу і треба було захистити Наталю. Доведеться розділитись, сказав Марко. Вони виїхали десять хвилин тому. Знайди Сашу. Я направився до виходу. Як ти наздоженеш їх? Замість відповіді я витяг з кишені ключі Скінгеда. В нього старенька Хонда. Вона в сусідньому гаражі, сказав Марко. Здається, на ходу. Це добре. Значить, в мене ще є час. Нам час зникати з міста, сказав брату. Давно це тобі казав. Йди, я знайду Сашу. Побачимось завтра біля церкви отця Михайла. Розділ п'єпдесятий Чорна Хонда підстрибувала на імках та всіх нерівностях українських доріг. Вночі по мокрій вбитій дорозі на швидкості 110 км за годину я витискав з неї все, аби лише наздогнати потрібну машину. Кенхеда перестали за мною бігти хвилин десять назад. Вони, мабуть, вирішили, що на машині тікаємо ми втрьох. Може, вони навіть подзвонили тим людям, котрі поїхали до Наталі. Але це зараз не головне. Головне – завадити їм дістатись до відьми. Як чесно кажучи, я не знав, але можливості для імпровізації були. Погода за вікном стала зовсім паскудною. Вітер зносив все, спричиняючи страшний шум. Каплі дощу відігравали барабанний дріб на лобовому склі. Колеса раз в раз присвистували, а я міг в будь-який момент втратити управління. На сусідньому сидінні подзвонив мій телефон. Не відриваючи погляду від дороги, підняв слухавку, вімкнувши гучномовець. — Макс! — голос був Марка. — Так, що у вас? — вибрались? Саші трохи дісталось. «Ти де зараз?» Намагаюсь нас догнати ту машину». «До речі, ми вияснили, що за машина», – втрутився Саша. «Ти будеш здивований». «Не тягни!» Мені було недовгадувань. Червоний опель, який ми бачили тоді на заправці, перед тим, як нас змило з дороги. Я промовчав. Всередині з'явилось якесь дивне відчуття радості – Воно не йшло, якби я не намагався його прогнати. Реванш. Вірно, мені раптом згадались слова того копа. Це ще не кінець. Двигун волав наче різаний. Я вивертав кермо на поворотах, тиск на гальма, а тоді знову нарощував швидкість. Я навіть не помічав, як з голови та цівкою стікала кров. Нудота поволі наростала. Менше, ніж за місяць, я отримав кілька серйозних травм. Навіть не уявляю, що тримало мене на ногах. Чомусь мені здалося, що я просто механізм. Коли моя робота виконається, говинтики всередині просто перестануть працювати. Що ж, нехай, але поки моя робота ще не виконана. Тож права вийти з ладу в механізму немає. Спочатку виробимо всю норму. Витягнемо всі соки, досягнемо максимуму». Машина повернула на центральну вулицю. Тепер я вже бачив червоний опаль. Водій не поспішав, звідки йому знати, що я їду за ним. Я втиснув петаль газу в підлогу, однією рукою потягнувся до пасків безпеки, щоб пристебнутись. Ідея народилася раптово. Вона була плодом моєї злості виснаженості та всього, що я натерпівся останнім часом. Мій мозок затьмарився, потемнів настільки, що я впустив її в себе без вагань та нерішучості. Залишки добра в машині присутніми не були. Вони залишились в гаражі, в розбитому автомарка, в квартирі Едека, а може на капоті того білого БМВ, з-під коліс, якого я витягнув Лілю. Я швидко наздогнав машину. Порівнявся з ними на сусідній полосі і врізався в них. Вони цього не чекали. Червоний опель засвистів і його понесло геть від мене. Машина вилетіла на тротуар і загальмувала в найближчий стовп. Бетон витримав удар. Машина ні. Один-один, пробурмотів сам до себе. Зупинився, відстебнувся, вийшов з машини. Діставши сигарети з кишені, поволі підійшов до розбитого опеля. Мітки не було ні на кому. Значить, вони живі. Закурив, спостерігаючи, як з опеля намагався вибрати той коп, що здав мене. В нього не виходило. Він ось-ось мав зомліти. Чи то від удару, чи то від втрати крові. З сусідніх дверей вийшов ще один. Він відбувся лише переломом ребер. Я зрозумів це по тому, як він вийшов. «Ти?» – не повірив своїм очам худий лисий пасажир. Я промовчав. Лисий ступив до мене кілька кроків. Але в нього виявилась ще й травмована нога. Тож він зашпортався і впав. «Ми тебе знайдемо!» – сичав він, підповзаючи до мене. Я зробив тягу, випустив дим з легень. Він намагався схопити мене за ногу. Я відійшов і легенько наступив йому на зап'ястя. Тоді я здавив його долоню ногою аж до хрускоту. Він закричав. Його вереск відлякав усіх зівак, що почали збиратися навколо цієї сцени. Добре, що була глибока ніч і людей було не так багато. А він не вгавав. Аж доки я не відпустив руку. Крик змінився на дике скавоління. Он, які вони, мої коти, коли були на моєму місці. Їхня гордість і впевненість змінилась на нікчемність. Не в силах більше його слухати, я копнув його ногою в лице. На асфальт капнула кров. З рота висипалось кілька зубів. Він обм'як. Я докурив і повернувся в машину. Треба, що було, забрати Наталю і Лілю. Розділ 51 Якби... Наталя не поспішала відчиняти. Як би сильно, я не пришвидшував її своїм гупанням в двері. Нарешті я почув її повільні кроки. «Хто там?» – сонно запитала вона. «Макс», – тихо сказав я. Макс, четверта ранку. Мамина мама, ти що, з часом не дружиш? Просто відчини срані двері, зірвався я. Вона промовчала. На мить мені здалося, що вона просто піде спати і залишить мене тут самого. Але на щастя замок клацнув і двері з легеньким репінням відчинились. Наталя була сонною. В одній довгій футболці замість піжами. Мабуть, вона хотіла запитати, що мені потрібно, або просто забула, що це вона мене заклала. Але двері були вже відчинені. Вона побачила закривавленого мене в рваному одязі. «Макс, я...» «Просто заткнись і починай збирати речі. Я перебив її жалюгідні спроби виправдатись. І ні слова». Бо ти вже натворила достатньо. А як Саша, Марко, чому ти сам? Вони живі. Просто не було часу чекати їх. Вони однаково не пропадуть. Вона намагалась не показати свої сльози. Намагалась бути сильною. Але як кожна жінка, вона просто розривілася. Її руки потяглись до мого лиця. Боже, що з тобою зробили? Наталка почала ревіти. «Вибач, вибач мене!» «Просто дай мені зайти всередину!» В моєму голосі пролунала крига. Вона пустила мене всередину. Я не знала, що вони будуть робити. Ну, звісно. Мій затуманений мозок не вірив їй. Щось всередині мене нашіптувало мені план помсти. Але якби я хотів помститись, і я б просто не їхав за нею, і не протаранив би ту машину. «Збирайся», – наказав я, – «вони їхали і за тобою». Я затримав їх, але, думаю, ближче до ранку вони будуть вже тут. Це її шокувало ще більше. Хитра відьма в моїх очах стала простою, наляканою жінкою. Але вона повернулася і побігла до кімнати. Так я і знав. Одяг, гроші і цінності її не цікавили. Лише те, що знаходилось в її кімнаті, де вона проводила ритуали. Я пішов за нею. Чомусь тепер йти стало важче. Боці сильно боліло. Аж тепер моє тіло нагадало, скільки воно витерпіло через мою тупість. Треба було тоді не йти в паб. Або піти в будь-який інший. Скільки б всього я уник. Коліно підігнулося, і я влетів у шафу. З гуркотом відскочив від неї і впав на землю. В голові закрутилось. Наталія підбігла з кімнати з маленьким рюкзаком в руках. «Макс!» – покликала мене. «Що сталося?» З сусідньої кімнати вийшла Ліля. Вона теж була в одній футболці. Видно, залишилась тут на ніч. «Подруги, як-не-як!» Чомусь мене це не здивувало. В голові пролетіла думка. Наталія сидить, плачеться і жаліється на мене. Робить так, щоб мене покинули абсолютно всі. Але я не розізлився. Якась частинка мене розуміла, що я заслужив. Я сам до цього довів. Грався ними, крутив в своїх інтересах, не враховуючи їхніх. Все нормально, я спробував встати. Але мене знову повело. Одягайся, нам час їхати. Куди? Лілія нічого не розуміла. Довго пояснювати, рявкнула Наталія. Збирайся. Макс, ти йти можеш? Я показав їй ключі від машини. Мене знову повело. Я починав засинати, опершись до стіни. Ти на машині? Здивувалась Наталія. Навіть питати не буду. Не хочу знати, звідки в тебе транспорт. Я не відповів. Очі закрились. В свідомості виринуло те видіння. Я в темряві, а навколо мене всі люди, що померли з моєї вини. І знову ореол світла поволі згасав. Вони підходили до мене, простягали руки. «Геть!» – загарчав я, провалюючись в темряву. «Геть! Я вам не дістанусь! Мене ви не візьмете! Геть!» Любі слухачі, щиро дякую за перегляд ще однієї частини містичного роману Івана Дурського, Той, що обманює смерть. Читала Ірина Назарук. Незабаром почуємось знову в наступних цікавих творах. Буду безмежно вдячна за вподобайки та ваші коментарі.